apa latar belakangnya ini Kalau seorang misalnya Kiai Lalu dia pakai pakaian jenderal Orang akan menjawab dia Ada apa ini orang memakai pakaian jenderal Ya saking kepinginnya dia jadi jenderal Tak mungkin dia bukan jenderal Dan tidak akan jadi jenderal Dia Kiai Baca ajaidun koroh amrun Nah mau pakaian jenderal Biarpun dia pakai lima bintang Atau sebelas bintang Ya tetap Kiai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 Saya adalah seorang karyawan perhotelan milik negara BUMN. Bagaimanakah kedudukan hukumnya gaji saya...